اللہ الرحمن الرحیم باب الوقت اللذی يصلا کی الحجر ایو وقتن ہوا سال جفکی جیسا من پارکم تیم پیدی تیفاہ بے چی اول نیوہ توسر صرف ساریخانہی رجی مہود پیدن باندی اول نیوہ تر طلوع شمس تیم امام مالک در منصوب دیو در او خود امام شاکیسی بهم دیو. چه خیزنی وقت اسپیراز دیو کرا اسپار تخویر آرور سگرد. اسپار تخویر آرور سگرد. بیای دستانون خلقید. در اخوی و مسئل در اخوی. موسانی چه پدی مقام کی فا معراز در اخویر کرد. نارا موسو کې یې هو تغلیث افضل دی کو اسफार افضل نه ہاں حجازین تغلیث دې لا پیدات ور کوي اتحاد وین تهان کې پتیا دې کې شروع شو تیرې کې طرفارش شیخین ترغيب کي او فجر البيان اي داسफार ابتدائن امتحان امام محمد رحم الله وابتداد بتقديس سوشال انتهاج ها د دې اسفسما خاطر خدای دې چا تاکين تقسيم كريشي وي حساده ان رسد انتظار شي وي حساده ما دې شي وي حساده فراغت نو رسپاي شي پانتاریش پانتاریش پانتاریش پاک weigh kam2 Authentia clearer 对 em پانتاریش انتیزار پانتاریش پانتاریش پانتاریش ڈیروشت ام هم هر yoga پانتاریش ڈلگو هر devot gradนیون فى hvadو مجازبان 5 ڈیروشت دارو 30 ڈیروشت کرچا ری دار ترخیم شی، پاندر روسا بچتشید پاندر مخیتشید، جو تیک دنوان. وزیر حدیر کی حدا راستی، مطلب شعاتن دمروط، ثم سما یرجعنا على وما یاد کن حدو. شعبان اپی جاندلی، قدرین استلال والتغییس بانتی انتحان نسیجی، زکه دې معرفت کړي به نوې خدای په یاندري شي دا زموږ او ټولته ری همې فرستي هغه شخص یې چې دا خولر نه غوړي څوک نشي کېانري چې بابا اکا کې څوک یې پیلني چې دا کومه نه هغه متاسده چلې او دا او اثر رويي سينا غا سنشتي ها باج رويي تنګي مي او غا سري او غي اضاف درواطن ها د اضاف د دا خبر نه شته چې ماير فواز دنیا بادانه وره هکشي ونده کې جماعت کار کوي پکې کولاو نو شيته جن درانه اوري خلک دې ونده شو جماعت نه کې مرګرنه پیږي ځګه کې کار کوي نه دی دروازې لیدنی بیمتي خو اصل لري چې زمينه اخر نشته د مدرج مینا رواته وای غلطه بها سمه صلحه سمه لم يعد الى الاسفاد دائه از احفاد الرغاة نداد دائه زیادت ما تاغذب ترمجه شیده سمه لم يعد و دوسر وجه رویتن راشت عمر د دې روایت نامه شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شیخه نامه غل پد شه البته کې عمر دوراه اسفره دا 120 نمبر حدیث ته دا ویلای شو عثمان رضی الله تعالی عنه د امام نامه چې نفسه حکم تقدیش او دا аваريږي یویا کوم د تاوالدا <سؤال> چې خلافا خطر کېدل <سؤال> خلافا به امام امامت کوو نو عثمان رضی الله <سؤال> تعالی په باندې د ازان اسفار حقوق بل بلات مقررو د شو او ټیک دا خو غا مې تر رمضان وا او کینه په دغه چټه صحه نما مع رسول اسلام په مې تر رمضان کې کومه توفاو د شينه خير دی په مې سره مانا کې تاجید اولاد دی آ حجا نن ته پوسو دا جای بین نن ته پوسو کو چیرې حجا سودا تیره کوي دا باندې باندې نمبر نه کوي باندې کوي ا دې د دې د شادی د رسول الله صلی و سلم په دا د دې د هذان التغريس معلومه امم قديه كلامه توينه معلومه كلامه توينه حاله طيب و ايضا عنها بيان امام ابو حنیفہ دارائیدان سکران سوری، ہام ایراقین صحابوں کی عجید میں مشروط، ابراہیم نحری تعجیرین کی تاؤ سعید میں جوئے، کو اکثر ایراقین پیسفار کھین دی دی اُس تو کمراته ویلو عبد الله په سمولګي کمره عبد الله ابن عبد الله بن او عبد الله چې نشه په ناس خدمه و دین او سمتن دی رسول الله ته جناب مکمل د حج ترې کاریا لري کتابونه چې ناقل کوي خو ایته سولې ګیر باندې سمو اسوده ما زلي شهده او تزال اعقیم کامتك اماوی آب عبد الرحمن <سؤال> کنیل <سؤال> را را از امی مسعود این نحایده لساعد دا خواه وقته مرایتو تصدیفی اقادتو امی مسعودی رسول <سؤال> اللہ اسلام کاننس لحیسن لی حاجی رسول اللہ اسلام بنا نکاو دا سبن نکاو یعنی حاج صلاحة اللہ حاج صاد في هادل مکانن هادل نکه په اوقاتي او ښه کېست دي تغليث راه لیکن فسقه هم لري فقيه نکه پام کې نه او ښه دي تغليث وي دا ثابت ایش قال عبد الله ما طالتان صلاتان تحولان ان وقتهما تعظم ذنب قد المغلفه کې د خپل تیم نه بدل شي د صلات دا په مغریم کې دا پیدا کیږي با د ما ایتنا سلموذرفه عائشې دیم صلات الله علیه سینای یو بل فاجر کړه چې نو راخه کله چې سار راخه رشي واته ودېږي چې تغلیص وکم دي کوي موذرفه کوم ورکان او دا مو درې ښه دا جو ده تر فیصله لږه راځي نه فاکان ایسلیم بناسورات الغسر منکسی مونکو دامونچی حصف کلیدل کیهی بسازار نظر خلی سار منکسی مونکسی حتی لو انه انسان ما بنابلیهی انسان گزار ده غشو کنا آفصر مواطع ندلیهی ناغلی در اشرا ده غشو زنیه چه غشفه اصدقه جوالگیرل ایا وې پر احاده د دې فجر نوټې ری په مفهم کې تاسو پروت دې فجر ان چې راګار نه ان چې یاد دې ته شېو چې دې نقاشان تی چې دا تیم خو چدي دی او خو انتشاپه شي ها او یا رب او واهدي غری شي د دیو جنم ماشه چومایو را رپنا مینه را دینه مات اوسې چې دا غلط شهید وې ته نې ها مايور حنا په لکه چمتل <سؤال> په خاص او مطلب فیات او مروت باندې او به شخص هم ته یاند کې چې دا نخیر خدا کی سپارو کړه او ما ذلفه کې تغلیصونه ها حاصل لیدل چې دا هو عام رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع اقوال رسول الله صلی الله علیه وسلم تغلیص او سپاراد کې منږ با مته اقوال کو نش په حالو احوال خو یو طرف امرا له نور طرف امرا کلیا چې یوريګه دا اقوال نه جوړيږي او اقوال پیدا کوي چې رسول الله صلوعه ورم نو قول چې د تغذیه کول اصفاده یې شی مې ته کنه وایا او کړه نا غانا کړه ورہی څنګه می نکړی نه دیا نو نو چاغانا کړه یو دا خدای به کوي دا په ملت باندې توسرم اګم جه ی دان جه وکلا افزر کله موضوع چې ملت ته حرج نه شي کما توسا مرهن وکانو وکانو ذو سداسن نپدی موک کړه یو یو شو نا کړه دریسلو دا یو یو چې د دینه دره دري ورو فرتننن مارویانو وحاجزه صار حقیام آیدود آراد، فیش من ذارکا ویان. اگر آلو، امر قول او قال <سؤال> یو د کوم ساسو وجود ته یې کېږي هم قول هم امر سه هم قانون سه هم لټ کې ذکر شو یا او شیخ قیدی د کټو صحابه او اسباح معنا خران و رصم و ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذيري بقوله مع الوقت يا قوي يا عظيم من امره وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد ان يزيد قال حدثنا عاد من قال هذا الرسول عنا ليعود عن بين الناس الموجود من ابي ان غابني حديث قال قال رسول الله انا احبار عن مولی الفضل و این و سامین و فضل و فی اعثار بولی دیسی بسنی اولین الذي كان يسلی في رسول اللہ قل اللہ وقت مو دلتا قول راغه و اثاره و لافل فل فصل و دونو زینکی چه سوک و تغلیس هلیتای کتوک اسفار عمال نوفا في رسول اللہ ازنا نحنی و افتنو و عمرونا قانون کليات نو خو سيد د ذکر رسول الله صلى الله عليه وسلم کوم ته مونږه کوم کار دي که په دې شي چې بقای یو ځای کو نه و مره ته يې يوسفير على التوصيات والابز من ذالك ما باين نو په حديث راته حتى لا تتذاذ الاثاث شم من ذالك چهل دوان نقل شون کولیا عمر قانون دارو سنشون فهذا وضح مارو یعنی صلی اللہ علیہ السلام فی هاد البابو خوصوصوصو گروو چه دو صاحبا و دو تاجهن عمل دفاع چهوئے ویعا اماما با دوی وذان دې تسانونه وی چې ابتداء ان تعریف انتحان و این تیان اس파트 او لیدار محمد څه کولي ابتداء ته تعریف ان کې عارف او دې تته څنګه دې هم واي ها ګر دې کومه یا تواله په دې باندې تعریف او څنګه دې کاش دا تغلیص معلومات پر دې نه وشو خو په تغلیص ابتدا او اثبات کې ها کو دا امتحان اثبارم چې ته معلوم شې نه به ډېر خوشاله شې په ونحنو نطراد دغا علی ری که محچی تغلیس داد عمل نمال شو دغا علی ری ونحنو نطراد شمس منگ بان دنور سار که ومخاصطه یکون قطل عطا معلوم شو لهم تغلیس هم اسفار ایتدان تغلیس و انتها اسفار ساجد شو ایتدان تغلیس و انتها اکمبرا سیرات دې دینه دا معظم مشرتی دې ته غوډام شي اسفاتم در سوالو دې دینه خو دېان من اسفال لا مال <سؤال> مشو هوه او تغلیز رسیو وقت اصفات ویرسو منجرگ دوو واسنو صحابم گورو آغای نمتسم آجنگی اقتدام پا تغلیز و انتحاب اصفات دویا تنویر تغلیز کاو او په ما باندې کې مونږ وو که څه اړ نه مفصلہ مثانی او مفصلات تاسو وزدان خو ابتدان تغلیش و انکهان تنویل هم و خواه کنا وزدان انکهان افسار و ایچه پاریشن فقالو طلعت خلق و نور فراوخوت دومره د تاخير کو وی angles نو تره ت کو چې راه اتلې نو رنو لم تجنا واكيدين منګم غاټي یمندلي زرا محمد بشيو په کوم معصيت کې لګي او مازه کې لګي او ګوي جنور کوي چې خر کو قرارې دومره پر مور سکل او چرانا مهمه باندې کې لګي او لګیو مطلق داری جی صاوگل ترسو دا پا رہنا دو انتحال اسپار دا پا رہا ہویا دو جمع دیوارو نیر کتر چنوار راو خودکونا وایا دو راو خودکونا وایا او دغه پرهغه پرهغه پرهغه دغه او دغه دغه دغه کو ته کو د کوئ چې دی کې تاه تا ش تر کدي او بعض د و دا غول چې دی یو په مدین کې و دی او یو د پهې چې هم دی د کوفی ول کېمون وکو فقره د کا چې دا فسونیت صورت د یوصفوف وقال صلى بنا عمر رضي الله تعالى عنه صلاته صفا صلات صلات قارا بهما شيما هو دیره که تاسو یو نو پرهما تقدیم تاخير د صورتونو دا محدثانا کراحت نه دي انتقد دی او دې ذکر راکاتي ولاجه کاف او ثاني کې صورت تقدیم تاخير دا دا کراحت م... دی ذالقي بعطف استراح ويا چې هم خلق با نفس کوي په قناه به بدګمانکي الفقهاو ذاته د رات دین او د محدثانه کراحت باندې نه دي جنا ها بلکې د مسلمین د روک کراحت ده چې ده یې روک وتناسب کوي او د ابل شندکي نو لري تبول ولته قوي ويا ها دوم رہو برافت تقریب سے اس پاردوان آرہا ہے؟ ہاں نعم يجوز دان ممكن هذا لكن دا داشر خولو تيقانا ما بغاسكه والله عالم دكوه سنك توجيه دا كلام دا غير دا دا خواه وحيونا مقام كرش بخاري ها ودا خرونه تانه الا وقد اتفار شميله وقد دارد كان يطلو او او سیوار نشروقه اقرار تو غوا په خړی خاطر دي او مرغه جله ترې کړو دا لازم متوجي شافي هو تاړو پهن شلي وقضااي من دا وانه عنه في هذا شيئا عمر ايه جن عمر عالمات صدې اغم دغه شاندي کې تاخد عمر نن خپل ځانه في وا عمر کدي نه هم دا راکاندي دي دا كلام دي تر کې ها واه سوا عمر دغه بکر دا غن د شپه ها ام الله لو شان دغه بکر وی عمرم کوه غیر اسپار سے ہی ہوئی ہے تغلیقی کا نا غیر اسپار ہے آخر نوی ہے غیر اسپار سے آخر کے زمانے میں ذات امیادی ہے آه او وی چرار نه لیکنه ان هغه لېږه په د کلي عشر 120 وکانه 1020 وکانه 1020 وکانه الف خداو 20 هذا صلاه على رسول الله و بکر محمد فلما قيسه فکر له ها هغه تغلیص ایه دایان ویله دی اخุ одну عおっ اقتدان دولا اناتر دولا دولا دولا الماضي اخشوات علا ج DIE50 امتر اقتدان تخلیغ امتر اقتدان و حسب قremو یا عقائق لن ق دی – تطور